Hej, det här är en ny episod av svensk internetradio av Matt-Erik som är, äh, jag har som en poddradiokanal och den är tillgänglig via matterik.com och det stavas m a t t e r i -K .com. och äh, matt .com är äh, är äh, är min sida och jag har gjort en del uppdateringar på den här på sistone och förändrat den lite förändrat den här sidan så att det kan vara intressant för er att gå in och, och titta på den här sidan kanske för vissa personer som den är annorlunda och det finns en, en flik eller en meny där om man klickar på ett ställe på den översta bilden så ser man en meny och den här menyn den, där kan man Genom den så kan man nå all, all min information i princip. Och eh, jag har väl gjort den här förändringen då för mattirk.com för att. Eh, eh, jag, jag, jag försöker hitta en stabil lösning här för jag kommer att förlora min antal inte ha tillgång till internet på samma sätt framöver. Och då försöker jag st stabilisera min, min det som finns på internet. Så att jag inte kommer behöva gå in så ofta. Sen vet jag inte hur det blir med mina mina poddradio och sådär. Och videos och sådär. Det är möjligt att jag kommer ha möjlighet att ha tillgång till internet då och då. Eller kunna ladda upp då och då. Eller jag vet inte hur det blir som sagt. Jag skulle tycka det var roligt att fortsätta. Men jag har precis sagt upp mitt internetabonnemang. Och eh, ja... Det, det, det blir slutet på min fiber om en tre månader sådär äh, som jag har haft äh, och äh, äh, så, alltså det, det, när det gäller den här informationen då så vad jag kommer fram till mer och mer är desto mer du vet desto mindre vet du desto mer, desto mer du vet desto mer kommer du fram till det, hur lite du egentligen är för att eh, man kan veta enormt mycket du kan bygga en höstack upp till himlen av lögner eller som är baserat på lögner men som allting bygger på varandra ändå så, så att, det går att det går att skapa en lögn som är så stor att du inte kan titta över den så att säga genom att du bara bygger på sanningsenligt bygger du på men själva grunden i sig är inte den sanningsenlig. Så att eh, det, det gör intryck av att vara sant. Och på, så, på, så här, på det här sättet så, så mm. går det inte egentligen att komma till någon slutsats om eh, på det här sättet via... Det är såklart att du kan se det, det är helt uppenbart att det förekommer en hel del eh, korruption. Och det är helt uppenbart tycker jag att den värld vi lever i, och nu menar jag inte Alltså universum. För det är väldigt svårt att säga något om universum eh, på så sätt via konspirationsteori. Men vi kan säga något om det samhälle vi lever i via konspiration, med hjälp av konspirationsteori. Och vad man helt klart kan säga då är att eh, samhället styrs av bluff och båg. Det har jag kommit fram till. Hela samhället styrs av bluff och båg. Det finns alltså ingen. ingen eh, Ingen, ingen, ingen trovärdighet i det system vi kallar civilisationen. Och, men, men sen är det en helt annan fråga om, om man ska börja prata om vad som styr världen. För att, jag menar, det är en sak vilka som styr i samhället, eller det är en sak att börja prata om att, att det är eh, hur media styrs hur, hur tidningar styrs och hur banker styrs. Så, sånt kan man ju filosofera om och man kan läsa böcker om. Och det är sånt här lite som konspirationsteoretiker har gjort. Men i slutändan, vad som styr världen? Det, det är väldigt svårt att ha någon definitiv kunskap om. För att, Frågan är hur du ska tänka ut det till att börja med. Och, alltså en sak som är väldigt intressant med universum det är att vi har en livskraft i universum. Vi har en livskraft. Och eh, jag tror personligen att, eh, att det kan vara svårt att veta egentligen. Var, hur, hur saker och ting fungerar. Men vi har ett psyke till exempel. Alla människor har ett psyke. Men vad är det som styr psyket? Vad är det som påverkar psyket? Folk säger ja, det är hjärnan. Ja, visst, det ligger en viss sanning i det. Men det finns så många aspekter på i verkligheten som man inte kan liksom vara säker på. För det beror på... Du kan alltid komma fram till saker genom logiskt tänkande, men ett logiskt tänkande som är väldigt, det fungerar på en väldigt låg nivå. Det fungerar till exempel om du vill komma fram till hur många ärtor det finns i en låda. Då kan du logiskt räkna ut det. Men när det gäller sådana här övergripande tankegångar, som vad som styr i världen. Vissa tror på Gud. Och de har sin egen definition av Gud. Eh, och, och eh, det är svårt att veta vad som egentligen styr eh, faktiskt och eh, så att eh, det, det är väldigt svårt att komma, komma fram till någonting egentligen, väldigt kommer att försöka komma fram till något sanningsenligt här om saker och ting. Eftersom vi inte riktigt vet vad det är som, som vi försöker komma som, som vi ska liksom basera våra beslut på. Menar det, när man pratar om universum och existentiella saker så, så kan du bara kolla på filosoferna och hur många olika teorier det finns. Och religionen och allt det här. Och sen har du den här... Vissa då som kommer fram och säger... Ja, men alla de här krafterna är styrda... Av en osynlig hand. Som styr världen. Och visst, jag tycker också att det verkar så. Jag tror också att det finns... På sätt och vis... Så, men... Men... Hur det är i grund och botten... Det har jag ingen bevis för. Jag har ingen bevis för... Vem som... Vem, vem, att det finns en person... Eller en, ett väsen, eller vad du vill kalla det, som styr på jorden. Om du styr på jorden skulle du upp, självklart styra utan att synas. Du skulle lyssna till så att du, att ingen trodde att du styrde. Men det, det, det går inte att bevisa. Men min intuition säger mig att, att det är så att det finns det som styr på jorden men även att, att även dessa människor ytterst inte nödvändigtvis bestämmer över framtiden. Därför att jag, jag ser det lite som att vi måste ändå vara medvetna om. Vi måste ändå vara medvetna om att, att det finns en, en en skapelseprocess här också i universum som vi är en del av. Och eh, det är svårt att veta hur den skapelsprocessen fungerar. Det är väldigt lätt att se det i naturen. Du kan se det i växter. Du kan se det i människor. Hur de mognar med åldern förändras. Men det är svårt att veta ytterst hur allting hänger ihop. Det är mycket vi kan se och komma fram till genom att studera naturen. Och det är möjligt att, att hela den här naturliga processen kan så att säga kontrolleras av en individ. Ytterst. Och vi har ju nått civilisationen har ju nått en nivå där vi helt klart ser att man skulle kunna börja skapa liv kanske på nytt. Men även där så ser vi. Att det kan finnas begränsningar. Jag har inte sett något exemplar av en klonad individ som är fullt fungerande. Och så, så att det finns mycket konspirationsteori om det här. Men ytterst så finns det inga bevis. Så det är bara teorier. Och med det är självklart att, att många saker är, är, styrs med maffiga i världen. Jag, jag är fullt övertygad om att 11 september, John F. Kennedy och allt sånt här- det är ingenting som jag tycker man behöver filosofera om. Men vad är den yttersta kraften som styr i världen? Låt säga att du själv styr i världen. Det är inte säkert att man att, att det går att, att göra vad som helst- mot skapelseprocessen så att säga. Utan att man samtidigt dödar skapelseprocessen. För att de som styr världen får sin kraft genom dem de styr över- Förstår det. det finns en, en någon typ av symbiosrelation här. För att du har ingen makt. Eh, så att om du, har, om du skulle styra på jorden. Då skulle du ha en enorm makt över människor. Men om du skulle börja missbruka den makten. Så skulle ju människorna dö som du styrde över. Och då skulle du inte längre ha någon makt över människor. Så du förstår att även där så finns det. En regel, en skapelseprocess, en naturens egen lag som, som självreglerar dina möjligheter att styra. Men nu pratar de om att skapa liv från grunden. Genetiskt kan man skapa nytt liv. Men där har jag som sagt inte sett något bra exempel på de här supermänniskorna. Jag är inte så säker på att, att det riktigt går. Det kan vara konspirationsteori. Det går inte att veta. Och men ja, visst är det möjligt att, att, att det kan finnas sanningar i allt det här. Att människan är skapad via genteknik för länge, länge sedan. Det kan finnas många konstiga sanningar. Men det går det, det, så att... Jag, jag säger att vi kan inte bevisa att det inte är så. Men det... det och många säger att det går att veta saker. Ja, det går att veta. Det går att läsa böcker- och få reda på saker och vad som står i böckerna- och sen så, så, så får man komma fram till en bild av det hela. Men eftersom du inte var där när det hände- så är du inte alldeles säker. Och du var inte på alla ställen när allting hände. Så Man kan inte veta så värst mycket. Man kan veta vad som står i böcker. Och man kan veta vad folk som har läst mycket vet- men om det verkligen är sanningen, det är en helt annan sak. Det är precis som du kan läsa se filmer, det behöver inte vara sanningen för det. Jag menar det, det tyvärr är det så alltså att när det gäller att veta saker så kan man veta saker på en mindre nivå och därför tycker jag det är så passande det här man säger nerd, en människa som studerar mycket blir nerd. Och varför är det? Jo, det är för att Hela idén med att du ska kunna veta något är, är kanske inte en vettig idé. Jag menar, det är såklart en vettig idé men, men frågan är hur säker man kan vara på någonting egentligen här i världen. Och folk som studerar, de brukar vara enormt säkra på allting och veta bäst. Och då är frågan om de, om de har alltså ett, studerat en stor hög med kogörsel och de vet allt om den här Kojusen. Men de har aldrig tittat utanför Kojusen. Och där finns världen. Jag menar, det, det, trots allt så är det så. Som, som, det här var mer en, en liknelse. Eh, det, det går liksom inte att eh, att vara säker på saker. Ta till exempel språken. Du kan läsa 60 000 språk och lära dig dem. Och då kan du kunna en del. Ja, det kan man inte som människa, men om man nu kunde. Man kan läsa en hel del språk. Och lära sig dem. Och då kan man en del. Men i för det mesta så kan du en del mer i jämförelse med andra människor. Som kan mindre. Och så får du auktoritet på grund av det. Men eh, även då så är frågan... Eh, språken till exempel språken kan ha varit skapade av en dator för 10 000 år sedan eller 20 000 år sedan och sen så har ha uppdaterats men det finns andra språk kanske inte har skapats naturligt så det finns massa såna här frågor som, som kan vända på allting så det blir bak och fram och då vet man inte längre och helt säkert är väldigt svårt att vara att, att det inte är så. Men jag tänk dig själv. Här har vi levt i fem år och vi nått fram till datorn och ganska snabba datorer. Och jorden är 5 miljarder år gammal. Tror du inte att det här kan ha hänt förut någon gång? Men så tänker vi, nej, det är helt omöjligt. Ja, är det det verkligen? Det, är såna här, för folk, det, det finns enormt små frågor som kan ha enormt stor betydelse för ens världsuppfattning och för sanningen och på så sätt så är det väldigt svårt att egentligen veta speciellt mycket tyvärr det var allt för den här gången men du kan prova matteric.com som är min sajt de förändrar lite stavas m a t t e r i kcom Hey.